اللهم من الشيطان الغلي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اسالك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وحفظا لكتابك يا ارحم الراحمين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 وأبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت اما بعد يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه الى اخر الايه do mortë ndëruar me ismi Allahu Arrahman Arrahim thajme ne emrin e Allahu subhanahu wa ta'ala uçi plot i gjithëmshirshëm uçi ati asë gjithëpanshme dora thjal di derse thotë jam themi se në botën islame në përgjithësi në ketë savajt e bajramit mas namazit savajt nuk ka kësi dherëse sukur shkamajm na dherëse dherë në popullin tëllë një dherës zakonisht me sdi namazetve namazit savajt e dhe namazit bajramit për shkak se nuk ka është ditë dherësi nuk ka është ditë nga rkese nuk ka është ditë ligërate nuk ka koha mirë po ne nuk përthejmë atë që e kanë vutë të qire dhe paramesh për shkak se ndajt ulemave që i kanë kalu, kemi respektin e veçan. Ashtë ditë gëzimi, ashtë ditë veshmbatje mirë, ashtë ditë që vijet përët Sabaj, si pas regulores, dhile të rejë jamie dhe vijet ma vonë përët Bajrami për shkak se ka kohë dhe rëndrek. Mirë po, ashtë edhe prapë po e seke se ne dhe ta vazhdojme atë rrungën që në Ailan, këtë rrungë të mirë, që në Ailan ulemave për para, që në mesë të namazit Sabajt dhe në kept një dërs mirë pa dërsë tonë asog gati dhe sektorin do të i çesim një unier të veçantë ajë tranohet koka e besimtarit ajë limui ka ngur dërsë dërsë nimui ka qenë i shtrëngu mirë nimui ka qenë i përgatitur çdo fjalë folur me regjistru kur të sot këtë ksa i thodet na nuk po i thon dërs ksa i thodë po i thon nibisë nibisë e let nibisë fangarkasa një bisej për gzuese një bisej dhe cilën a tregon edhe shpjen ka jo se na jemi me një dit e cilën a përkujton gzimin në mënirën qishë nga mëson Allahu dhe dhe gjelelu dhe për nga marion në u gzu një miliard e gjisëm musliman gjismë ati dhe te për gjismës e kanë falë në mëzër e bajramit dhe e kanë bërë gzimin e vetë gjismë apo të thëmi gjismë jemi në rrugë e tjeras mas neve si pas kohës, si pas rëtullimit, si pas kalengarit, minus, pas minut, pas minute, si do qohës në këtë ditë sot, 500 milion fmi të muslimanve janë në kam. 500 milion fmi i dajnë me shoqin e vetë bëngës edhe me shoqin e vetë të këshijës i dajnë busqeshët e bajramit. I dajnë busqeshët të datot të cilët Erdhën gjabitën a paradit diteve Edhe une kam një Për principi cullës Citi shohë javë bajt disa pytje Erdhën bëjram këto ditëve dir Kër hatë një afizëve mërëj Edhe kishin doa Amë me gratë Mirë pa ato prunën shumë fmi Këto edhe une fmi të veqen i, I me janoha pak nga vëmën ti ma gje E pyta një prej ative Sa diti ke a shëru Tha vetëm katër diti kam hongë të la klasë jetë, klasëja ditë klasëja ditë dhe to të të një qepëveqarë gjysëm një qepëveqarë i kohangër vetëm 4 ditë 500 milion që si fmi i ka bota islame të cilësot bërë sjeshën e bejramit e, e dojnë basshë e kam fjallët haramashë e për mund canon që dikun së të m coordinates drejtën fmi i këtë bërë sjeshët të me pregojë të mëllajt e botës islame Ato që i shërbinë Allahu, gjellë gjellë anu, gjellë shanu, një mui, në mënire nësë nëqertë. Nuk e ka kur kushtë të drejtë nësët, që ja u tholë një fjalë me tim, që ja u tholë ative një fjalë e sila eftër. Ashtë dita ambëlsirëve shpirtrore, ashtë dita ku besimtarët, kanë harunë sëtë fa shpramë në misjallë. Harojnë sëtë sa kalë për ezi. Harojnë sëtë sa ju karë që i rrimë. Harrojnë sër ku i kanë duhaja, uhaja dhe bërgjë. Kanë qëtë ditë sër ka kuptim në vetë. Allahu gjëllë e zherën u, gjëllë e shën u. E ka të e në kurani kerim, ka thonë mujë i Ramazanit, ash mujë në të cilin e kemi zbrit këtë kuranë. Ash mujë në të cilin kemi cu vahjin në tokë, me datën 7 mëjtë, të mujë i Ramazan ka zbrit ajeti parën këtë tokë, me natën e kadrit, ka zbrit gjithë kurani kerimin që dhe me parë d Ka qenë bajram. Me të bimin e këti kitab i prejlemë i mafuzi, Gjibrili a.s. më rrëzënë prej Allahu qëllë në gjelalu që këtë punë të banë, ka qenë bajram. Me ardhe me kurani kerimit në shtëpijën e madhërisë, në qëllën e parë dhënjohës, ka qenë bajram. Me zbriqën e ikra vismit në totë me 7 luet Ramazan, ka qenë bajram. Lindja e Muhammed Mustafa s.a.s. ka qenë bajram. Notha pa para Rahid kaçen Bayram. Luta fitoria e muslimanëve në Bedr, kaçen Bayram. Fitoria e muslimanëve në Uhud, kaçen Bayram. Fitoria e muslimanëve në Hendak, kaçen Bayram. Fitoria e muslimanëve në Mu'tah, kaçen Bayram. Fitoria e muslimanëve në Tabuk, kaçen Bayram. Fitoria e muslimanëve në Khaybar, kaçen Bayram. Pra muslimanët kanë përjetuar shumë Bayram. E kanë për qëllim. Për çka muslimanët kanë jetuar Bayram më shumë? Ato jetojn, për jetojn shumë bajrame për shkak se dhan shumë diell. Ato përjetojn shumë bajrame për shkak se kontribuojn për të dhu. Pëllash. Se Kurani i Kerimi me 6000 ajetet vetat, për muslimanët as bajram do të ditë që del mëngjesi. Por muslimanët as bajram do të ditë se vem mbrëmja. Mirpo, ato bajrame të gjithë ahjane nuk i ngani ti bajramin e të sillni Aminasul. Ki bajram ka atë rekomandën e veçantë i bajram e ka karakterin e veçanë. Ata ku u gëzurë në pitorën e bedrit, e kishin bajram, mirë po nuk e dishin fmitë se shka këndohë, e kishin bajram burë, e kishin bajram ato që lanë shahida ati, e kishin bajram ato që e dishin kuftimin e luftës për bedrit, shka këndohë, e kishin bajram ato që e dishin kibere qepë, kjo e korme, shka do me thonë në almëri, e kishin bajram ato dhe sile të dishin Të dhimin tonë sot në gjamië se shka ka këtë timin. Kurëse fmi të veqenë, kurëse graë, këshin mërzi. Fmi të veqenë e këshin ju babën. Sot kur kush babën se ka humë. Sot kur kush vlaun se ka humë. Sot kur kush në në nësë ju ka mërzi. Nëse ka mundësi. Edhe një të rëvën dhe gjinët dikujtë e parë. Qa shtë që nësa minë dhe gjinët dhe gjinët dhe gjinët. Nësot këtë ditë kur kush të rëkanë se ka humë Sot njerëzit e kanë gjetë qetërin Sot njerëzit e kanë gjetë njerën e humbur Si e kanë gjetë njerën e humbur E kanë gjetë ati që nuk i kanë pëllë një vjetë E kanë gjetë sot më u pajtu A me ati që kanë pas dëshprime një vjetë E kanë gjetë sot më pajtu me ta dhe në, rapunë, në punë në vendin e rrë Pra kjo ditë bajrami përfshin shumë gjana Kjo ditë bajrami kapë në vete bereqete të mëdha ku që para mendonë ditën e me parë kësi muj e dha në ala mëndu e thona thudët ja pa Allahu gjëllë në zhelelu imër që këtë Ramazan ta kaloj kej ja imëri pra që ku e në gjami Allahu gjëllë në zhelelu u deshti që ti ta kishe këtë Ramazan komplet Allahu gjëllë në zhelelu u deshti që ti me tekbir të afilësh me tekbir të amarejsh Allahu gjëllë në zhelelu u deshti që duar të tua në fundën e mujtë Ramazanit të ngritën, Edhe thuaj zot, atëh që unë e lash mongut, atij që e vole pa lidhje. Në fundin e Ramazanit e vash një pitër, ma prano pra ya Rabbul Alamin. Në fundin e Ramazanit, i ngriha duart edhe për të lutem. Atë xhërmet që e bona mur edhe familjen time, edhe xhamatin tim, fshatarët tim, fëmijët tim, banai kabull ya Rabbul Alamin, turse do dukej ditë se kia është ajo fundi, kjo është ajo finali i ajo. Qëllimi absolut i yonë inshallah të nezelë të aprohen pra i desh edhe ti plëson mungesat që ka ndodhë me eve në mujë në Ramazalet a Ramazalet gjithë morë prej në eshe ashtë i mbushër me mungesat të dhe të janë atë mungesat që janë ashtë Ramazan i orë i mbushër do njëherë na gjemot Ramazalet ngritim zonin të efer ashtë një munges për i mungesave do njëherë na ingrejmë kratë të efer ashtë munges për i mungesave do njëherë na folim fjal e tila apë të lëtë fare nuk ka pesh fare nuk Ashë munges prej mungesave Dhe me herë në ngut e bin Ramazan Si do mos ma vorë Ashë munges prej mungesave Kej këta, ndo së anjonin prej neve E qojnë me fëll një fjallë palini Ndë së anjonin prej neve E fëll një fjallë e tila E shumëton Ramazanë E shumëton agjerimi Për atë, Allahu zhëndë zhëllalu Në e boni Në e boni një fitën vagjim Në e boni një dhënë vëlletarët Vëllë vëllë vagjim edhe atë edhe më pëtllunëse me jo Allah me nivel popëlor, me nivel gjëmatit zbashku me durë për kërët, me zemër që ti në eve fitrën ton edhe zë qatën ton, sadatat e tona me gjitha regjirimi zbashku të mundë në e bërshara, belalimi bër Ramazani prej ditës parë dheri ditën e fundit për në e muslimanet ka qenë Bajram Bajram me të cilin din më uvzu vëtëm ata që janë muslimat përshka këse qërve ki i badet i ma nuk i këkalu ka dhera kur ato nuk i adin më lerë ato nuk e din paktikisht në ne në shpar dhejti në tëmë kur në dhe Ramazane përgjirë të Allah u gëllë në gjelalu për e baj një pëjtje para gjëmatitem ata që një këtë janë muslimat a din këtë shije a din me shiju këtë me zlipsën A, dina të shiën e ti mëngjesi që ka ka kuptimin A ka në të të të të të kanari Na unë për të të tash për ato që ka janë gjami Që ka me ndojmë për ato që ka si janë gjami Dhe e më qu para neve janë vej Që ka ndalë në rrugëvec Me prej gjëmate me për të dalë prej gjami Këto punë, këto veprime Nuk i tanë petë qera As që mund në u paramendu Me u hartu në së një më një Në së një më një Pra që ka ke lus r në kët ditë thotë, ne, ne dimë me ulzu mirë. Mos kurseja në mërirën e Xhimit, mirë po mos ju morin lakmin. Atijve që gëzojnë mërirën e vet, që janë muslimanë, ato gëzojnë mërirën e vet, edhe praktikisht mërirën e Xhimit atijve, në të gjithënë deporton këna, për shkak se në di më gëzo, e se ta përzi me unirat e huaja, Xhimi tori hopin si. Qie gëzo ndriçja. Ato gëzojnë grave, ato gëzojnë vajza, ato gëzojnë përziri, ato gëzojnë merak. Ato zvonëta me drog, ato zvonëta me zona të cilat për neve janë marrë. Nagzova me ibadet për shkak se tëri tek të zgjim me ibadet kimë. Pranë unvizone këta edhe për drejtimin e Zotit mendoj se e keni bën. Nagzovin bënë rën tonë ditën e Bayramit. Ato zvonë menë menionë vetë. Ato zvonë me haram për shkak se tëri tek zgjimi me haram kanal. Nagzimi jure ka imën ibadet për shkak se tëri tek zgjimi me ibadet ki kimë. Mund por këtë do që më në barab dobërave të kaluara kemi thon se përrat mund por këtë qazimët e tona bajratet e tona nuk lidhen me persona nuk lidhen me njërë. Ka edhe filoni e kemi bajram, ka lin filoni e kemi bajram, apo fron lufte e kemi bajram, ishim i vkokuish, do fitoren do të jesh e ke kemi bajram, ishim fitoren merrit e kemi bajram, Islami si gjona nuk jet. Islami i so thot bajrame ke kur vete ke meritu bajram e ke kur ti vet ke dhon kontributin tanë për te a ke ajëru një mujë po, ti, pra. ti e ke bajram jo qka ka bo filoni e kam unë bajram po qka ka mbo unë e kam bajram unë e kam bo haqin unë e bon e akurbamin unë e kam bajram pra. me punën teme që kam bo jo këshin shku filoni e filoni e filoni dhe një srem në kom e ajo tjit bajram s'ka o lidi Para i themi të gjithë të janë nukje. Ai nukje je Bayram si Bayram si thot. Vetë ai nukje je Bayram si Bayram i Lindjer Muhamet Mustafa. Ai si Bayram nuk je Dekre Muhamet Mustafa. Ai si Bayram nuk je mjaqen e Muhamet Mustafa. Bayram janë din i Islam zyrtar. Bayram i Fitrit era Bayram i qurbanit. Në Islam çera Bayram nuk ka. 360 ditë janë ditë pune. Në Islam dillo nuk ka. Islam ka xumo. Pushojës 2 orë para gjumorës Këdhe 2 orë më lapat në arfun Në arfun që dërgjohë Qërë të orë njadë janë pun 3.56 dhe 3, -3 ditë një të punë Janë didit janë bajram 3.56 dhe të të mpallë Janë bajram e pun qërë qëtëra kejtë Pas ditë bajram ashtë edhe në kri Qërë bajram e mona nuk njofë Po kësa me otofëm atë që e kam përën në kalume Me qenëse Islami kishen një vdinë dibidus Me qenë se Islami kishen regullës të revelorët si e jabangjive Dita e gravë, dita e burëve, dita e minës, dita e fmime, dita e nanës, dita babës Dita shërinit, dita humanitetit, dita sadakës, dita këti, dita ati E ta është prabë, koha është më shkurt Viti i ka 365 dhë 365 që dh. si rase, 365 bajrama dhe E dhe kësaj dhe njëa e mërë e drinin edhe qenë që në jam derë shkoflin pleme të një ditësh islamit dik si pun a i nuk njef si gjona a i thot fitër bajramit për një muqe e ke agjeru një ditë ke mu gëzun në më njërën tonde e ke ba haqërën dhe kikri bajramin e ke kë ba kurbanin ke kë mu gëzun në njërën tonde kore se qërat gjëmotin dërshëm 366 ditë qërat i ke djerë e ka ne emnin dita të djerësët e ka ne emnin dita të mësimit e ka nëjën në ditë atë shkullimit, e ka nëjën në ditë e lapsit, e ka nëjën në ditë e mësusit, e ka nëjën në ditë e, e mëzonsit, ama jo dhë dhë dhë papunës. Jo dhë dhë papunës. Muslimori nuk e fa gjithmonë bajram. Ajë së nëzohë që ardoja e më gëzumë e mshelë këtë botë me e paralizu. Ajë duhet të pëllën. Në a fa një vlapre e vlasnive një, një ditë. Me një dhërë. Fa me konë Bindje të ti ishin ato A i së të mdoqër në njeri Cili njëtër e vetë nuk e shamë në gjaminë kur Unë këtu kërstatoha Se a i njëtër e vetë në gjaminë A së njërë të ka i Unë kërstatoha se a i me hëgj Me hëgj asë njërë të ka lejtë Me në dëgjurë se shkatë litër A i e fa kështu Be konë kjo feja të kisë bërë di punë edhe na po prejthim tëllët kjena për di punë të skilët me konë kjo fejë të kishë bëhë pa me konë kjo fejë të kishë lonë me punu kjo feja jo të kishë lonë me punu pra kini njeri kër e pojnë të pjallë të të alzën, se unë faktikisht sa vite i kam ax tërnë dërgjamies nuk kam i feja me konë të kishë lonë me punu po feja e kalonë mos me nejë të burë Dajë ka lalon mos me nejt mos me ul mos me të thartje rësasë ka thon Kurani i Këri nuk ka uamalin të të syrë Allahu a merkon zëtuaj o Muhammed punoni çka pas kalon thaj pas kalon mos me punuar punoni se Allahu do t'i shafundë juaj punoni se pejgamberi do t'i shafundë juaj punoni se ju me zlatit do të shihni rezultatet e punës tuaj pra punoni a jote të thënë sa kujoj me të sa unë kurs kam guruaj Ka vjen me të ardhën se unë jam Allahu dukami. Ka vjen me të ardhën se unë e njoh fjalëshun kanë thënë ti. Kush janë ato çier? Un po t'rregoj tash kush janë ato çier pron. Ato çier janë komunistat e Moskës. Të cilat ato çier janë kundërtet e, e, e morzit. Të cilët kur kanë desh me zhvesh njërin në kafene, kur kanë dash me zhvesh muslimanin në sleda s'e dënat. Ja kanë thut kesh se kjo faira në kopu. Kjo fairë eriu ashtë pa punë a na jemi të punës na na pravë na sistemi të komunist jemi të punës e kanë kan zhvesh njëriun nga dashurit nda i përë se kjo përë qenë kinë se qenë ka e pa punë mirë po unë nuk bëna një pyqe tash për e bëj një pyqe kështu ashtë të që kanë këti sistemi edhe e lavdru në vetën se janë punës ato që kanë komunist a mu mdo për se punur ma shumë Ato që të kan komuni insan dërgose, ato e bllokojnë to alenjëtar, ato që së ditë shikë pun. Ato që do nuk e vështën ke sistem kur mund do të thato që kishin punuar atëherë. Emater për ato. Puntor kan punu musliman, turizmin musliman. Emater për ato kan punu musliman, turizmin musliman. Që pse e ke një vitë të rastë, ndoshta tani për ditë bajramit, që pse e ke një vitë të rastë. Në qytetin Cordov, turizmin e adventuar në qytetin Cordov të kishë mili milion banor, 400.000 banor i ka pasë Paris e lëndoni, ka 400.000 banor, balta në cendrën e Parisit, ka qenë të rinbu, Kordova ka qenë me kaldërnë për e finin në të rinbarem, i ka pasë 350 spitale, edhe 950 hamomat qitetit. Në zdo 50 metre ka pasë fener, në zdo 50 metre ka pasë fener për ndryshimin e qitetit, edhe zdo 50 metre ka pasë njeri për me mbajt pasërtien me në e të lëndoni, i pagua për i shtetit. Qitetë mëslimatë, Kërdova, kërë në, në për Farisë në, në për Londër, kem ujtë në kalu prej baltë Se cila ka qenë 60 cm Ne kërë ishme muslimani ishim këtu Pra na, ka nëshme i njerës pune Dhe kjo për punë, sa bo Në qitetin Saraje në, I pari qitet në Balkane ka palt kanalizimin Ellenit 156 me qiteti Në rrub, uj, bakop Në piju i freske djerit, në piju i ligje Ku që ka bo këta? Këta kanë bo masë jarën muslimanët Kur kjerë se kanë di qka kanalizimit Kur qer praktikisht nuk e kanë ditë se ka as mer kokut. Kur qer nuk e kanë ditë se ka kanali i ujit. Muslimanët ishin i pari për këtë, i cili e bën 650 kilometra kanalin e ujit, tre nivele, centimetrave në ujit me juve i udar. Këtë e bën na kurçier se dijë ska domethën. Kur qer se kanë ditë te uji edhe për peshkon për t'ja pëlqyer kushtet. Se kanë ditë e kanë ditë uji vetë për shkon. Pra, a e sa me konti islami që poja takis vua edhe punën rreth takishtes dhe me thonë në nësë kam mu për këtë thaj e këtër kur gëtë e thadhe në qeter se thadjë dipun më pëlqej shumë më pëlqej fërë se unë së disha ashtu me thonë së të aj thadhe më konë të kishë ndallu dhe honet thome në shajrë dhe në këtë në këtë në shajrë faljetum hove me mkana më rrida në vala seferin fëqëndetum e në jamin ukar unë dhe së brezë në komendin e shkurë të jajet i që kam për para ku janë rrug kanë të kanto hartë drejta këtë muaj me hanë ti ajë me janë bën fillimin e Ramazanit edhe na kemi kohën tash ta lutim Allahun xhënëzëllahu prato njerëzit që kanë qenë smut inshallah me izin Allahu xhënëzëllahu fitrative për ditët që e kanë lënë zoti kabullja u bot edhe si qëm trija dhe kanë mundsië të shërohen nesër inshallah Allahu xhënëzëllahu do mundë të mund të Ramazani të ajohet sa ato që kanë vonë Ramazan edhe që kanë lonë, kanë fitrë edhe janë tri Pas shërimit e kanë obligim trajtë me juamazanin. Ramazani prej ative nuk ka ra, kurse ato klecet e futur në rite kanë gjente tvola në kanon e Ramazanit. Allahu subhane dhe zelalu prej ative nuk ka shpresë shërimi. Prej ative Allahu subhane dhe zelalu vona namazh duke kërkon. Prej ative Allahu subhane dhe zelalu yawafka bu. Ata që kanë dhe musafir, ata që kanë dhe rug namazën. Te bukra muzarin të të si, kemi dëshirën që asnjërt mos ta prehin, mos të prehin ditat e vera. Dash dash vonëar, mos e kalojë Ramazani, të vendam spi më ende, ditë të Ramazani ti kompenzojnë ti flosën për shkak se rëndë kia shofar. A të nuk e dim konkurse ka vjen, a të nuk e dim konkurse kur, mos e lëmë atë me shumë dobë. Mos me joti çkojse Allah u jende zëral votë e, t t zhullu, zhullu, zhullu, e Ramazani, dit, Ramazani pa disa ditë, Ramazani pa ajë. Dash pa Ramazani ti lomëar. Përgatit ditë Allah së shport, punë Allah janë trona, krijat obligueshat kanë me. Jan jan të, të lehtësinat e përtot. لكيش مصافرها خالي ريشت الله جل جلال نوب دمون فارع هاي رمضاني فاس ني problem ما تاجرون يهي سموت هاي رمضاني ما تاجرون او من كان مريضا وعلى سفر فعيدة من الهيام الوخر اچ ديستاي كي هون ده رمضان اچ ديت انشاء الله تابان زوتي تمون درمث رمضاني تاش مياجرون نجماطين دارشم لكت ديت نزرسلين يمي صد فكتا يم برابتا يو اي بايرامي në këtë ditë nëse cilin jemi sot. Ta është kisha me pyta atë të sotë i olohu i cilin i tha në fundestavu në Gjerman se feja e jonë krishtere a, jon a shumë me e mirë, a i pëtër tha. Feja e jonë krishtere a, a shumë me e mirë. Këta a tha natër e vitit 3 1995. Fa kam një argument shumë të forë dhe alësjerë që kjo feja është me e mirë për fejnë krishtere. Tha dhe 1.400.000 krishtere, jemi qënë Vitine ka me efesu vitinë e rinë. Vitinë e vines, e në në ka, unë nuk e ka nuk e temën, Gjermanë e dhejtë e ka nuk e në vajnë akëtën, ato e ka në gjithë temën natët e vines, natët e rakijës, natët e pimpës, 50 milion litra o pinë vinë Gjermanin statistikisë, 50 milion litra, për me efesu vitinë e rinë. 50 milion litra vinë, Në të të vines, në të të pijes, në të të pijanesa, të më. A i tha, unë kam një argument shumë të fort, se, dhe, se, re mir, se e rema është me mirë, se ajo islame dhe qera, se 63% të populatës islame nëmë kanë bashkan gjitë në edhe në manifestimin e viti tri. Pra, prej muslimanve, 63% për e përstojken viti në rime të ishterën Barabamë. Edha allo nuku yëmush bimëja. Edha allo kamë arë nitin dorën e opësit. Ajo. Që në vogëdinë. A a a vërsë të praznikash? Ashtu. Sish këtu, saktë këtu. Çaq vërsë e murnas, këtu ku s'jam këtu. Vitiri në vogëdinë as bairan pa torr Kristet. Po e dhe jo dhe jo, jo, internacionale, apotistik i gjonat që orta Shpar internacionale E dinti se një miliard banëri ka kina një shtet Nuk dint për vitin e rime për për e januar asë gjon Një miliard njërë Tëja përdo me e boni gjonë internacionale atë më së një sin listi qa Po e dinti që me janë qëllat i vëzere me galën për katereri kështë të një kohë Një miliard e, dhe janë Një miliard njërë Dhe ske el për vit derecet per dy veta në tonën se lexon kjo. Edhe se na, s'ka ta bojnë po francezë apo germani, mundi arin ndërkombëcial apo 1 miliardë xhim musliman, 1 miliard i mes. Edhe në 1 miliardë xhim musliman nuk vin për vitin e ri kurse, edhe 900 milionë hinduza për vitin e ri nuk vijn asgjë. 900 milionë hinduza. Dhe din për vitin e ri falë që me ditë vela para tas, ka lidhje, ka budizëm kënje, budizëm vitin e ri. Absolut. 1 miljardë dhe gjithë, se do 1 miljard dhe gjithë, se do 900 milion, 3 miljardë dhe 400 milion njërë për vitin e ri nuk din fare internacionale. Kusë ambraj internacionale? Pa a Francuzë, si të fërën internacionale u kria. A Gjermani që i si ka vejtë kofën, si të fërën internacionale u kria. Si ta bojë angrizë, një u batën e kejtë dhëtë me banë. Për faktikisë njështë tonë se kanë kan qarë shka të me thonë internacionale. Internacionale, a shë festaj e jote në të jet, të të të vili të ti. Internacional eshte bajrami jësë. Tëtë ajdë duhe së u prejnë polit në veriun, dherin polin e jugë. Ja shë internacional. I kje e sot 1.500.000 muslimen të të të vesebën bajrami në veriun e nërvedijet edhe 186.000.000 në rhesa për indorizijet. Ka internacional. Pra në këtë rast tash e kam një pitje për gjemotit, e kam një pitje për e një njënë. Kura i bur bundetofën e Gjermaniës ta se gjanë 23 milion nga kanë bashkanëgjit musliman me testu vitineri pra tash për tijime, e atu ta, atu ta të pisë piqën ti me e kam piqën e hodët atë të ka bashkanëgjit të të një kështër? Pre 1 miliard e 400 milion kështërve atë të ka bashkanëgjit dë njësër? Jo asë njën që i të botëm se njërë të argatë që ditë në nefesët e hujërë të ardë bërë. Pse t'im dharë se më hujë gjimë u gëzua, a dharë të në tonë e që erë, dhvile s'kan një sot gëtë men gjithë, se shka bojë nëslimanët. Kusha, kusha ma i menë shumë, kusha, kusha ma i presku, kushe ka presku vetër, kushe për din për vetëja, e pas ka ma keqë e burra, edhe nuk ka ma shumë tim, se onë gëzimin, t'inan termin, që ko kamat e jashtë të me qenë argat i darësëmës huj besa që të njërë që kanë shku në darësëmës huj edhe kanë të si me vëllet në vendin e pa njopëshëm darësëmë hujë është a gjeku si kekur që o darësëmorë edhe hitin qapdarsëm dhe me kalvur dhe tik të tiktan ma mirë të i kene të dhishtë të tim qapdarsëm jetu duke u shiqu me sinin ma të përgurëdëm i shalom kemi përkralë këtë më që a i qiktenë dërëmën e hujë, ku ti ka kur zote dërëmë gjitë, sa do me kësi mirë, ma mirë se të i dërëmërët, ashe qi që u mësitë për buzëm, se halkit mërenda për zonjë, i poljnë ati dë pjotë, e do piti në shosë nga, pikamre që ki, pikamre që ki për zonjë, po së për e dhimë dhe valla, në të për e dhimë, një dhe unë e titi shti për zonjë, po së hal për kështë e ka lipë për kështë e ka ferë këta ti e luller ma bupër po në shpirë të në ative e shumë i përbudën anë, se fërën i të në rinjme ato me shtadirë se në rronë të ative prapë jenë përbudën qizme jam i përbudën ku janë tësot pra ato që janë këtë e së viti ku janë tësot me teja ato a kanë përbash të diska përpësit i rrepo përpësë të i përpësë janë darsën të ujë qashmir Sot so, dhe e së bita jeti Sot dhe është a e sofra me dashur Të stilin familje muslimone e shërë E dhe nuk ka më sofar me bukur më shkaj Më sofar e sotit më sofar me dashur nuk ka A ti ha buka me volnet A ti ha buka me gzim A ti ka fshatët, ka fshatët, për ka fshatët e ka njemi në bajra Sot dhe fintarët përshëndetër Sot dhe e lëbita e përqafimit në nënë e ju gjemotin beruar, o ju rini ta është min e o visa dita, të dhe ashtë data njëzit, e o tjatë nëzit dhe më një qeter bajrat, dhe më një qeter bajrat, të kajem njën bajram i nënë, që të kajem njën, dit bajram i nënë, me kalendare kajem njën të të mërësi, më okrat e tona, qikat e tona, kunat e tona, së cilët bidhme u gëzumë da sënë shetës bëshëm të ndartë mëleve, Për e i tashit i kanë mbërë këstima Për e i tashit i kanë regullu këstima të vështë Edhe kanë lejmëru Se e kanë mbërë këtë këstim Për mërëm një gazmore Kua është bëj pia e, e, e me a e mërëm një gazmore Me setë man Ndoshta, që, ndoshta qëtë këstim Nuk do të ageshë këtë ditë Sot e shreta Të e rujtë për ditë në matë morë se e ka ble për qatë monsin nëra në mënd se ajo këtë bidë bajrabin këtë këndë dë të abajsh asë mërami e gazmorë atëu e burrin tëmë ala o salam pa ati këtë të abajsh asë mërami e gazmorë e burrin tëmë atës këtë në vërra qërën e gra po kështë të kalë ju për zirëm kë e ke marë këtë zhë kë e ke marë këtë zhë me marë kjesë mërami e gazmorë kënë i gjithë me zmetë jë b për shparë shkatu, për shparë njëstimi, për shparë më motimi, të e të mërtit, dita e gruën, dita e nonës, po i thonë dita e gruën, se emrin e ka dita e nonës, në kryshterizm, në fejnë kryshtere, në fejnë ortodoske, burat të ndërshëm, kanë të drejt për një atë i manifestimi, kanë të drejt, atë kanë të drejt me manifestu të e të mërtit, pëse kanë të drejt atë du, kanë të Por çka te grua Adjanzelonën mbas no shpinës. Por çka ksenona Adjanzelonën mbas no shpinës. Bota Kristere nanës i, i ka thon Lamtumir gjithmonë. Bota Kristere nuk njeh një gjë ka imin kulon. Bota Kristere nuk vetë nuk e njeh një gjë që ka imin dvit. Bota Kristere nuk njeh një gjë ka imin halla natë zonë doajë elë mi. Nuk i njeh ta zonën. Tive zona la e gjithë bota i ka thon Lamtumir. I ka thon Lamtumir edhe asaj, mase do asuro. Asaj i ka imin noq. Ka asaj i ka thon Lamtumir. Ase pa vizituar tak 10 vite me radh prej gjalit. Ase mi dhe pa vizituar tak 10 vite me radh prej gjalit. E kam bëju tur. E kam pas plakën në Gjermani 100000 ka banuar sa atje në Shor. Mavon, mavpita. Vazh keq mi. Ja, të shabë kënda. Unë shabën këkinda. E kam në, e kam në pa, mi të shmi me e kam. Po ku inkë? Sa ja ja. Ma kanë rrugën zak banajsi. Pa ta s'kalojnë kur këtë orën, ajo, fa gjallu janë që katër mëzër ka vizitu. Pre avena rrugës, katër mëzër ka vizitu. Bota kristere, kure ka pa shumë qartë, se fjala nërën, ka metë ma shpile, janë të bu një ditë prejzimëve në Amerikë me një rejtë, si më zgabojnë në qitetin Chicago, edhe kanë ba një të bubim, në pejtërfinit kanë dalë në një konkluzë, se një ditë në mëtë mëtë mët, me akustu nërën. Se ajo dit kanë atën katërmartë për të thënë në bufaka se drejta që kanë vonë në rrugë sa di. Ju kanë vonë drejtat me shku në punjë, ju kanë vonë drejtat me shkolulë, ju kanë vonë drejtat me het, ju kanë vonë drejtat me dal me shku kur 2000, kur 2000 me shku kur 2, kur 2 me një tu me ka 2 me një ku doli kur kur 2000, kur 2000. Drejta e rrugës. Kur ka qenë kjo? Unë dajën se di po që ja javën 150 vet pa problem. Një sjell pa vite, ja planat. Ma se nuk lakska. كون يا كوان الله دريتة جروت انتوا مجيز يا كوان الله دريتة الله جل جلاله دريتة جروت كوانا ديت كوني كوانا دونه يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما رغدا اوه يا ابابا يغذير هاته هم جنات مجيز جروت ست ساعة كنت دريتة جميعي atëhin banem zëmjat me gjithë vërën tëme, se të brejta të kini të barabarta, jë dhurën zëmjatë vërën janem, të brejta të kini të barabarta, trej kur në anë apra i pas këtë të brejta të gënë në anë, trej adit kër e ka kriua Allah zëllë në zëllë aluhu e zëllë në shëllu, ja pas kënë gënë drejta të gërurës në Chicago, hajtë në motëra e në investi, maretë të stimë për ditë në nanës, e s'ka me e edhe ja bin në nësë nësë një tuf lullësht, edhe e përqafojnë jarë ata, e putin në ballë në jarë se e ka nërë, ja dërzojnë lullë ndurë, i thujnë ndur, asaj qës, edhe i thujnë qës terën të etin mars 1997. A i thujnë me dhe na prasot ditën e bajra, me qësë disë morgën. Në nuk e mojnë këta, të na ashtë dita e nësë, gjithë dërët që të zonë e menëgjësi, edhe zëdit që zajem bramja ashtë kejt dita e nonës të në arkejt jetat dita e nonës dhe dita e bobu kurse të tjerët jo kurse të tjerët jo pra ka shti kur keb lerër motra e me të kësim për një mrabi e gazmore mbaj në bajrami në kujje bashkan gjit metodën e kujt manifestime dhe nëzimeve kisë gjevës ti që ati ime shkat njarë një ditë më mëtë mëtë nonën në e gjojnë kekar a kejtë dhe shirësi a banë të këti jetë a? një gjalë musliman e gjiptat shkojnë Amerikë në pëshimnë me nërë e vaj pëshimnë e boni me një qitet në Amerikë si dhe kajnë New Jersey, New Jersey, një gjërësi 31 dit mas 30 dit një, një dit me gjemote një rëshë ajo gruja që ishte kryshtene, amerikone të cilët bërënë ishin shpi e rasajnë e pare e për cilën këtë gjalën 31 dit si për cilët me nëmën e dhe po me ratë dështë ujë nëna në rabdes pëshkiri nëna do me uqunë nëna me majtë përdore do me ullë nëna me majtë përdore nëna përdes në dorë përdore nëna përhin lorë përdore mes mërami kërë për shëmdeten për medal me shku në gjithë që e krim pëshimin i thaj Amerikanje një abdita fjallë u shë lun i shkrujtë në qërë edhe ka në hindi të rimo sa kam pas dëshirë që edhe unë kisha qenë nëna një muslimovit Këtë fjalli tha. Kam pas dëshirë të sinqertë, që edhe unë të kisha qenë nana e një muslimonit. Korë e pakat me përdore. E lanë me që një poshë me një venë, kam dëzhu njërën e këshin në ngërësit. E këshin në ngërë dera të vdekur. E qëta është pra, që atër që e kanë në ngërë dera të vdekur në loë, që atër që e kanë në ngërë dera të e kanë në vetëm kamë në këtë, përskat të dherës të ne ka sti, të unë i një këputë me e një vërën e gjisat, në të metodën e ati e maroj motra i mot me keble këstëm për mami e nga zmorën metodën e që ti më u gzu. Së so, kur që këti që gzu, ikë, ikë preja faqë ka sa jotja, se jotja është me mirë se që gjerë. Ikë prej rëzat që lëkëme, në përë në islam e rogatës lëk nuk ka. Bashkan gjithë ju së fësë të tonë. Bashkan gjithë ju së fësë të tonë. E dukoj e smijën të tonë që përqafon në jërë, se ti e në në amor. Edhe në në këtë botë, nuk kemi gjithë fjalë në amor, nëse fjalë anon. Kemë gjithë fjalë. E rapin në në në në mërë. Kus ka dëshirë. Me di që ka dhe në falë në. E rapin në në në mërë. E rapin edhe dërë prej rëmës me shkun pun të ve, ka krenarë që e ka rajnanën, e ka bojnanën të rbije dhe, dënë, a i duke shku prej rëmës pe kadera e madhe me danë së kakë, e si qojnë në e a rapur, për dritarëve në fa, zëtë ruje nga këshijat o zëti dashur, fa zëti dashur ruje për dritë keqën, a do e a rap mja, po e shi qënë prej shpi në zjallin e vetë edhe po e ljuda Allah të ambrojmë nga të shijet e banë në një dhej mërë të me vetë i këti lojë jo në asni më nirë në asni më nirë fa të këkishti ki sërshkon një zemër në në në në mërë me ndru me tonë ajo atë qeter dhejtë ti jemi një botë qeter a i gjalli të mpalli kjo së ashtë që shti kjo s'ka përgjë kjo kanë gjarë kjo që t'as Këto kanë xavis, as i tregim popullor shumë i bukur. E kanë bënë një rritë të me menjëhersh, të cilët kanë desh më na e afruan në afërmenë, ta dish se çdo mëkon zëmrnën. Ti thot këme amar dorën në anësonë. Ti thot këme ifon donosë gjoks bairami. Allahu subhanal zelaluash duke prit me shqiu, se saja tregon te asaj sot dorën, edhe sa asaj sot ja fal zemrën, edhe me atë e ka lirë për kapurit në Amazonit në mushkë që i bëj vdet. Për çka të Kurani i Kerimash i liëvon nderi i nanaës dhe nderi i babës apër, pa asë një gjonër me i badeti Allahot mundi armas i badetit Allahot nderi i nanaës dhe i babës e rëstajnë në linsanën e një validej i ehtana e kimi bërë njëri në bërë ba, me babë nana Ali, sa, tuprit, me ose e lëmira së dhe këtë ditën së dhe këtë ditën kër nana ka bërë, ajo e ka vëndër ashtë të pritë me shku për e gjamië në të falë gabimet që i këtë bërë ajo të shpia këta ket, të e prijë i qko ishte morën për i morënve këta ishte ajo të apane këta të e prijë, që so, për qatë të bëjratë? Udasuru a i gjallën hajërësën me një vajzën në fisë qëtërën edhe i kam ndullet që ta merë i sa në fisë i jo, na jo vazë asë po për po, na për jo po në vepër që ta bëjsh dhe ta jopës insha Allah ajo vepër ishte një kusht i sa në të aprejsh në në Anglis, mere, ta, diebis, nasai, ta, chish, e ta ngrisë mirë të gjedësh hini në asaj të qështë bilankohën pasaj e a u në mërë vaj zëmëtor një qaj i mërë i asaj qike kanakon në mënë gjalli me bon qatë hapë e dhe shkonë ki tokmak shkonë ki njëri i përdu kumë në zami e banë këtë vepër e banë këtë krim për një vajrë e shkatronë nërën e dhe në këtë mënirë e në mërë hinin në qula përën në qartuar në qistët dhe të amore një vajtë. Më një vend, then kam edhe i dehën në të hinje dhe përplasët rële bujë për toke, thot so a i trajë që e banë këtë të regjim në atë librën, thot so e kanë dëgju një zonë, i tha, mësëvra dhe birinonë. Mësëvra dhe birinonë a ke a jeme muhe me një vijë me ditë se shfar zemre bërë tjë dhe shfar zemre bërë nën a jote a jo anë të të prit tashme të fal gabime të një viti të shpia kërçvejsh pra ke kujdes shte e kujdesi kjetëri iste iste qmend njoni fa unë fa do të marrë fa grue qikën e filonit një ma gjo, të mpalli së përgjus me kërkan qikën e ati gjalpashet, kukubura ja ka qumë fitin përja me, me alipqikën Aja e reja ati fisit pra që dësë me përstritë që të në tekëm sa po ta po ama një kushtaj gjalli që si ta plësojnë mërë mërë gjalli pashë me kushtu, me plësu kusht me marë qikënë ati da unë gjithë fa shmarë kushti fa ne dalë me zli për gjithë ditë në ditë në përgatë ta zga të dërë fa si ta bojë që si, këtë fa vërënë, fa sa, sa ma më bojë e dhalë gjalli për zërë ditër e pazarët e ka nga bërë nërë të jasë e gjithë ditër e lunë për li se ka mu marrë të u dhe ka me marrë filonë në kjo bota e, me sudina plëfterin për për për për për për për për për për në kësham lipë gjithë ditën për në kësham pas ka thona e që ka ti daunit në dhejna e shti këtu pram kur ka shku tha ha ta a lipë për për gjithë ditën ka por ta që sh qështë të dojë, gjali pojësës me një pëqishishë. Sa, më ka plas një gjojnë me zdisinjëve sabale. Kure ka të da dojën të të të të të. Sa, më ka plas një gjojnë me zdisinjëve sabale. Sa, ma sit pas ka plas, qajet asë për mu si e mo. Hajë shko farë. Po a i njeri jeton dherë sa si ka plas qajon me zdisinjëve. Si plasën me zdisinjë asë për qikën e të auzijës nuk i e mo. Musë lejo që dhejnë e dhejnë të ajo që t'hije dhishka plafë mëzdisive Ajo që është mëzdisive në islam e ka emnin marë në islam e ka emnin tërë në përmeta sa i këzorë si ka thonë për ejote në përmeta sa i këzorë si ka thonë për eja kjo për eja në të të të një jëmina El haja u wal iman u kurana u gjëmija a thënë marja edhe imani janë di vlezer janë di ortake, janë di kunata, janë di pimeq I da rëpi ahadu huma, po përkja le aqar, si të ngrejë pionja ngrejë për qëtëri me tha, ka marre, ka besed, ka marre, s'ka di. Pra, vësë në i mrejë, sëmë kush me thonë, unë ka e punë së marrë dhe asham a fejën e kam dë amonë. Rasulullahi R.S. ka thonë, marë janë dhe imoni, janë bineqë, si qkojnë një një një shkonë qëtëri, ta masë i paska plavë, me zdisive dhe asë për muësijë dhe ajë q është turpi, është marja, këmisha e mundatë qitë me bukur të të cilin e vesh një rjusë. Dërë i sa njëni prineve qatë këmisha ka vesh, ne konsiderim atave të ea, ne konsiderim njën, në radhid në radhët e antarve të vek, si të ne heket marja. Dëbohët qika e er në franqusë të midis katunit, dëbohët qika er engles, engles, midis, midis e në englesë të midis qitetit, dëbohët gjelë e në këllëgësën palivë e, Në tërënë, sa mëkën e rasatë në shpinë, ma e këllë gësërë. Që dhjë e mërë? Që dhjë e mërë? O gjallë jam, o gjallë i pëshate, nuk më thëmë me mehtë ti e o lafë nësë me ditë dunjohë, ti duesh me ditë më shumë se të qëjërët, por nësë haro, se kërësim në ndane ka në gjirën e shirë, kërësim në zërëni se ka në gjirën e balë, pra që a ti ku jeton me qatë në gjir Ana pamën në New York. Dofunë të vazhda turp të la që me pak atë zela vinajë, s'ka që gjënëra. Ka rrugë që zgudhon me kalun natën, ka rrugë bile që zgudhon me kalun ditën. A le, le haraj ato. Floka jote duhet më i përshtat ambientit, veshja jote duhet më i përshtat ambientit, هات me ajo të duhet më i përshtat ambientit, fjalën kur ta fales duhet më i përshtat ambientit. Kur të gëzohesh duhet të zgudhuci që zgjom në mos i marrë. Kur të rrezëz dur dush me numë mork, kur fresh zhur dursh me ne çiska nën parte tu. Kur të folë zhur me fjalë leje, kur folë së gjesha i ri dursh me volmë sa ti me çajon flesh. Ke këto rregulloret tona, nuk kam unsi apo, nuk kam unsi. Na jemi, e pa, qartë ka, ka jemi të ofaq, çaj se kanë këmi të dyshu. Çartë kemi këmi të dyshu. E mëkas roë vite. Edhe tash në 1 vite. Si të jesh në kanalet televizive edukatorin e një vitot, edukatorin 3 vite në vitot, edhe tash në 2 vite muha do të njërë në lëmë dhe të aket pabin të këtë qëtërë. Qëpare të të aket athu? Me ato tavolile, të filet i kemi para kauqit, para përtojnë dhe lëmë të i nëjë, ta në të dëhonit, edhe petë më të më të më të më rranë, dhe të përzijen njërë dhe qëkojnë kështu. Dhe përzijen bura dhe gratë dhe të rinë bashkë, jam anëgjit e kam fjalin e ato së qërtë, edhe gjdo k për shëndetje tërëve pas më vitët dhe të tjenë jo selam halutër, jo mirë më rama, jo mirë më nëzët, o dhe tjenë hajë. Hajë, hajë. <tër> Së stërash në botën qëtëm. Ate nuk kap me leje se pushkojë, nuk kap borë nejë të më lajë bereqet johë, nuk ka në të botë si punë, në botë që ka ka? Në botë ka si ashtu nejë, pasin, ide po e dëvojë ai do vje do vje ai bëhet çemose çofto ka marrën çe përqësimin teatrin e burr po çon ai sku kultura hu e dukata hu ai yojë gradual gradual gjdukot ne çoft se ne nuk jemi të interesuar me ruajt ne çoft se unia jo nuk ka interesuar interesuar me ruajt do sme çem krenar krenar do sme çem na t'saka ke t'shet ska ke tiaz mami s'm të ska ana të tjera ne kemi orën tash stop Emi në minutë takoara nën darab. Kemi njerëz që prit jashtë djegjan ul bash në xilim tok. Ndeton luq du bevanu as në moment, as në minutë. Elus Allahu xhelaluhu ve zelaluhu, çemui në bazar në qytetin e Kabul, elus Allahu xhelaluhu çikipa yelam muslimanini, aneman botës kalon mirë. Elus Allahu xhelaluhu ve zelaluhu çif 100 ton, kët gëzimin e thot dit ta ken deri në kulm inshallah. Mos i lalni prej lojavë që kanë mundsi ato me, me lujt ku i desh fmi se sash pra më radio fmija që të në bajramit e thanë kamër pra luni luni mirë, luni me respekt, luni mga dalë ashtu që tjetit knoshur edhe bajrami me hajrë të gjithve inshallah ju kos ju edhe ane manë musliman ju e kajan ane manë botës e lusë Allah unë gjëllë gjëllë u e gjëllë shanu që tjetë ditë më shire tjetë ditë mirësie, tjetë ditë urësie tjetë ditë begatie edhe tjetë ditë pajtimi, tjetë ditë bashkimi me ka që japim funës të Asje kam pas thërmend ta bëni ditë sot. Allahu xhallaluhu o xhallaluhu, për, për juve ikna ju kok. Për liçrat që i kini borë Ramazan, Allahu xhallaluhu paqov për durimin. Na e bani Allahu nëse kemi qenë të tepruar në ard. Na e bani Allahu nëse kemi qenë shikimi pas shembujt të pakuptuar. Na e bani Allahu nëse liçrat tona kanë qenë gjata më shumë se sa keni pas mundësiumë me me me, me, me, me nejt për shkak të abdes dhe problemeve të njerëzve që kanë deverti. Për neva Allahu ju kok zë fjalë folu. Prej nere dhe Allah-Lukov, -al gjdo mendimi dhanën, prej nere Allah-Lukov, -al gjdo mund dhe dhe gjdo pik djerës dhe dhanën, lillahi l-fatiha.